Karibu katika sehemu ya 14 ya riwaya hii ya kusisimua inayoitwa Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana ni mosenya unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655727325. Msimuliaji katika riwaya hii Naitwa Hilali Alejandro Ruhundwa, Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 333 8355. 33, Sehemu ya tatu ilishia ambapo tuliwaona kina Mama Lao, Kesi hafande Wanchera na Tuse wakiwa na mipango kabambe ya kuweza kufanikisha azima yao. Je, walifanikiwa? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya 14. Punde baada ya Mama Lao kuisahamu sura ambayo iliyokuwa imechorwa na wa Wanchera ambaye sasa alikuwa na ulemavu wa kudumu. Alimweka chini tusi na kumweleza kuwa ule ulikuwa ni wakati wake wa kucheza karata, ambazo mchangaji atakuwa ni Mama Lao. Lakini yeye Tuse atatakiwa kuzicheza vyema. Mama lao akamueleza kuwa atatakiwa kujiweka karibu kabisa na huyo bwana ambaye mama lao alimpa jina la Kaburu. Japokuwa halikuwa jina lake halisi, alipenda litumike jina hilo. Tuse hakushitushwa na taarifa ile hata kidogo. Bila shaka alijua ni kiasi gani mama yake anajua kuzichanga karata zake. Baada ya hapo mama lao akaondoka na tuse kwenda chumba chao. Na mimi nikabaki na afande Wanchera katika kile chumba. Nilipata nafasi ya kumuuliza maswali mengi sana bwana huyu juu ya mambo yanavyokuwa yakienda hasa hasa katika suala zima la siasa. Nilimuuliza ni kwa nini basi viongozi wa wanie madaraka kiasi kile. Wanchera alicheka kiisha kaniambia kuwa nijitahidi sana nisije kuingia katika siasa kwa sababu unaweza kuwa mwanasiasa safi lakini ukishaamua kujiingiza tu katika siasa unajikuta ni mwanasiasa siasani yani unavuka mipaka ya siasa na kuwa na tabia nyingi nyuma yako usiye na huruma muongo na wengine wanavuka hata na kujikuta wakiingia katika ushirikina mdogo wangu siasa isikie tu usiifuate kama kweli unapenda kubaki salama akasita akanitazama unajua gadi na kisa tu walitangaza nia ya kuwania ubunge na vile anapendwa basi ndio kashapotezewa katika ramani kuna watu wanadhani eti walizaliwa kuwa viongozi kwa maisha yao yote akitokea tu mtu kuwapinga. wanamfanya wajuavyo wao alinielezea kiundani na kisha akaanza kuniuliza juu ya mama lao akaniuliza yule mama alikuwa akijiamini nini kujiingiza katika jambo hili ambalo linaonekana kuwa zito sana sikuwa na majibu yaliyonyoka ya, ya kumpatia Nilijomwambia ni kwamba hata mimi sijui lakini mama yule anajiamini sana. Baada afande wa ncheri alisinzia, huku akiniacha mimi nikiwa bado na pepesa macho nikiusaka usingizi. Nilikuwa nafikiria mengi sana. Mwisho nikamwomba sana Mungu atuongoze katika jambo hili liweze kuisha kwa haki kupatikana. Sijui saa ngapi nilisinzia. Lakini nilikuja kushituka afande wa nchera akinitikisa na kunisihi sihi niamuke. Nikaamka na kusugua macho yangu nikamkuta mama lao pale chumbani. Opesi nikajisitiri vizuri, bila kuoge wala kufanya lolote njoo. Akaniita yule mama nikamfuata nyuma. Ingia katika chumba kile kiisha urejee baada ya dakika tano. na unieleze chochote ambacho utaona kinafaa kunieleza. Alinipa maelekezo yale. Nikafuata huku nikiwa nimejaa na hofu. Yaani nilikuwa muoga wa kila kitu. Nikatembea nikakifikia chumba na kukifungua. Asalale, Macho yangu yalilazimika kufumba na kufumbua upesi upesi ili niweze kuamini ama kutoamini kile nilichokuwa na tazamana macho. Alikuwa ni binti mrefu, mwenye umbo la kuvutia mweusi na weusi wake ulifaa zaidi. Laiti kama angekuwa mweupe upe huenda haribika macho yake malegevu na tabasamu usoni nilimfanya kuwa mmoja kati ya wasichana ambao hauwezi kusitakuwa itawarembo mambo akanisalimia huko akizidi kutabasamu wewe mtoto toka sasa imetosha ala Nilishitushwa na sauti ya mama lao nikatoka nikiwa na aibu zangu sikuwa naamini bado kuwa yule alikuwa nituse Alikuwa amerembo akarembeka. Wakati natoka mama Lao akasema, "Huyu hapa anakujia ofisini kwako wanaomba umpatie kazi. Utamnyima?" Nilisimama nikacheka kidogo kisha nikasema, "Naomba nisiwe muongo mama. Mimi ningempa zaidi ya kile alichokiomba yani." Mama Lao akacheka kwa sauti Tuse na ya juu. Tussenya akacheka. Wanaume ni viumbe dhaifu sana. Yaani sio tu dhaifu yeye ni wajinga mno huwa sijui akili zenu zinawaza nini. Yani mkiona wanja, poda, mavazi ya kungara tayari mnachanganyikiwa kabisa. Hivi haya madude huwa yanawapa faida gani? Hovo kweli yeye mama lao akatoa dongo lenye ukweli ndani yake nikajifanya sijasikia kabisa. Ila lilinichoma kwa sababu ni kweli kabisa. Sijui wanaume huwa tunakuwaje tu. Hii ikanikumbusha ule upuzi wangu niliyofanya. Eti namueleza yule rahma mtoto wa mwenyekiti kila kitu kilichotokea na hatimaye kujikuta matatani. Ila kwa uzuri ule watuse kile, ni heri ningeonekana mjinga tu lakini wallahi ningempa kazi na zaidi ya kazi. Hakika kama mama lao alipanga kumtumia mwanae yule kama chambo. basi nilianza kuziona dalili za ushindi nje nje. Dakika kumi baadaye tuse mrembo pamoja na mama yake. Waliingia pale chumbani kwetu. Kisha mama lao akatueleza kwa ufupi mpango wake. Kwa pamoja tukaubariki akamsindikiza tuse katika mkakati huo. Aliondoka pale akitusihi tusidhubutu kuzurura kwa sababu mimi sura yangu bado ilikuwa sura ambayo inatakiwa sana. Tena kutakiwa huko kulikuwa kwa mabaya mno. Kama yule kaburu alikuwa na watu wake serikalini hivyo angeweza kunimaliza hata kabla sijapata nafasi ya kusimama mahakamani tukaoamua kutii amri mama lao alikuwa na namba za simu za wanchera akamwaahidi kuwa kwa lolote lile atampigia tulibaki pale ndani kwa masaa mengi sana tuliongea tukalala tukamka tukala bado mama lao alikuwa hajarejea wala kutoa taarifa yoyote majira ya saa mbili usiku mama lao akampigia simu wanchera na kumueleza kuwa wakati wa kazi ulikuwa umefika. Mwambie huyo dogo avaye kofia azibe hako kasura kake, Nilisikia sauti ya mama lao kwenye sipika Na baada ya kukata simu Wanchela kanieleza mahali tunapotakiwa kwenda. Nikajiandaa na kuvaa kofia kama alivyoakiza mama lao. Na hapa nikawa mtu wa kumfuata nyuma Wanchela kwa sababu mimi sikuwa mwenyeji kabisa katika jiji hilo lada. Tulipanda daladala na kushuka kituo fulani ambacho hakikuwa kimechanga mkasa sana. Tukapenya mita kadhaa, hatimaye tukafikia kibanda cha chipsi. Wanjera kanyanyua simu aweze kumpigia mama lao. Lakini kabla hajafanya hivyo mara mama lao alikuwa amefika tayari. Twendeni upesi sana huyu mjinga asije akamuamukiza mwanangu magonjwa. Mbona nitamoo akifanya hivyo? Mama lao alizungumza kwa ghadhabu huku akionekana kujiamini sana. Tulimfuata nyuma mama Lao. Jamani, hakuna kutegemana tukifika ni aidha mazungumzo halafu kazi. Lakini kama akitaka iwe kazi kweli aipate kazi. Alizungumza mamalao Lao huko akipiga hatua ndefu ambazo zilionekana kumzidi fande wa nchera, lakini alijikaza kikakamavu tu bila shaka mazoezi ya kijeshi enzi hizo yalimsaidia zaidi katika wakati huu. Hatimaye tukaifikia nyumba ya kulala wageni iliyokuwa ya kiwango cha kawaida tu. Tazama lile gari la serikali. Da, amakweli kweli si kila mtu alizaliwa kuwa mtawala. Afande wanchera alilalamika alipoona gari likiwa limegekeshwa pale na akatambua wazi kuwa kuna kiongozi wa serikali alikuwa akiisaliti ndoa yake katika nyumba ile. Tulipenyeza hadi pale mapokezi. Karibuni Jemani, lakini vyumba vimejea samahani. Dada da, wa mapokezi akiwa anajipodoa uso wake uliokithiri kwa mkorogo. Alitueleza hata bila kutusikiliza tulichokuwa tunahitaji. We mjinga nani amekwambia kila mtu anayekuja hapa anahitaji chumba? Kazi kujipodoa tu wakati umri ulisha kuacha. Alijibu mama lao. Bila shaka alifanya kwa makusudi ili mkere yule dada. Hakika alimkera maana alivimba sana yule dada. Na laiti kama mama lao angeongeza dongo jingine yule dada angepasuka. We malaye unasemaji? Aliwaka yule dada huku akiufungua mlango na kutoka ili amkabiri mama lao. Alipotoka tu mama lao akamshika mkono kisha akatoa kitambulisho na kumsogezea machoni. Bila shaka unajua kusoma mpuzi wewe. Tupo kazini sisi. Akasita na kugeuka. Afande wa hakikisha hamuna simu inapigwa kutoka hapa kwenda popote pale. Dogo wewe tunaenda wote ndani. Alitoa amri mamalao safari hii sauti yake ilikuwa tofauti kabisa alikuwa anaonesha hasira za waziwazi ama kweli mpambano ulikuwa umeanza Je ni kitu gani kinajiri huko ndani Je mamalao amecheza mchezo sahihi ama ameingia mkenge. Usikose kufuatana nasi katika sehemu inayofuata. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 14 ya riwaya hii ya kusisimuwa iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mwandishi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana aya ni Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 065572 Sabina, tatu, ishirini na tano. Msimiliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Ruhundwa, unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo Sifuri saba, moja, tatu, tatu, tatu, nane, tatu, tano, tano. Usikose kuendelea kufuatilia kisa hiki ama kweli ninge huja baadaye